Постерігаючи це, душею раділи аргеї, трепет троян обійняв і дрож їм пробіг по суглобах. Навіть у Гектора в грудях сильніше забилося серце. Та не міг же ніяк він назад відступити і укритись в лавах троянських, бо сам же його викликав він до бою. Близько еант підійшов, мов муром, надійно прикрившись, Мідним щитом семишкірним, що тіхій зробив для героя, Кращий поміж лимарями, а мав він у гілі оселю. З шкур от сімох бугаїв, годованих злагодив щит він, Ясно блискучий, і восьмий ще шар був із міді на ньому. Груди щитом цим закривши, Еант тоді син Теламона став перед Гектором близько, йому похваляючись, мовив. Гекторе, нині, коли ми один проти одного вийшли, знатимеш ясно, чи є між Данаїв все інші герої, окрім Ахілла, мужів-переборця, і з лев'ячим серцем. Біля своїх крутобоких човнів мореплавних лежить він на Агамемнона гнівом палаючи пастиря-люду. Є ще між нами такі, що здатні з тобою зустрітись. Навіть багато ще є. Починай же борню і змагання. В відповідь Гектор Великий сказав йому, Шоломосяйний. Телемоніде еанте, Божистий, володарю-люду, Годі зі мною тобі, Як з дитям розмовляти безсилим, Або з жоною, що в ділі Воєннім не тямить нічого. Добре на битвах, бо знаюся, Я, і на мужеубивствах, Знаюся, як у бою Повертати направо й наліво Щит сухошкірий та всічий Криваві із ним виступати, знаю, як з повозом кінним У вир бойовий уриватись, знаю, як танець арея Вести у бою рукопашнім, та на такого, як ти Крадькома нападати не хочу, підступом діючи, Тільки, одверто, аби лише вдало, мовивши так. І, метнувши свого довготінного списа, влучив Еантові він у страшний його щит семишкірний, в мідну поверхню, що шаром ще восьмим лежала на ньому, шість шкуратяних шарів пронизав у нім спис непоборний, в сьомому ж шарі застряг, розмахнувшись тоді в свою чергу, Богонароджений кинув Еант довготінного списа і Пряамідові втрапив у щит його рівноокруглий. Наскрізь пробив броню, осяйну тоді спис величезний, і через панцир, пройшовши, оздоблений дуже майстерно, сину Пряма Хітона роздер саме проти пахвини спистой. Та він отхилився і чорної смерті уникнув. Повиривали руками обидва списи свої довгі і знову щепились неначе б то леви оті кровожерні чи кабани лісові нездоланної сповнені сили. Гектор Еантові в щит посередині списом ударив. Міді проте не пробив, тільки вістрі у нього зігнулось. Кинувсь еант на щит супротивника і з розмаху наскрізь списом пройняв і хитнувся. Герой, що вперед поривався, ранений в шию, і чорна, струмуючи кров, полилася. Не припинив боротьби, проте Гектор, шоломосяйний, лиш відступив і, схопивши рукою-могутньою камінь, що серед поля лежав важкий, почорнілий, пошерхлий, влучив Еантові він у страшний його щитцем і шкірний, прямо в опуклу середину, так що аж мідь задзвеніла. Слідом за ним і Еант, набагато ще більший схопивши, камінь як жорно-млинове, і ним розмахнувшися кинув із неймовірною силою, і в щит посередині втрапив, ранивши гектору милі коліна, і навзнак упав він, груди прикривши щитом